WaDigo ni moja ya kabila lilopatikana nchini Tanzania. Ukiwa nchini Tanzania kabila hili la WaDigo linapatikana katika mkoa wa Tanga. Kabila la WaDigo ni moja ya kabila lenye kuthamini na kutunza sana tamaduni zao. Kabila hili la kibantu walipata kufika maeneo ya Udigo hata kabla ya miaka 500. Na hata kwenye miaka 900 mpaka moja. Kipindi ambacho wageni kutoka mashariki mbali walikuta, wang... walikuta wenyeji wa maeneo ya pwani wakiwa na mahusiano ya kibiashara na Wadigo. Kwa namna hiyo Wadigo walikuwa moja ya sehemu biashara ya wakati huo. haikuishi hapo hata kwenye miaka ya 1800 kipindi cha kuanzishwa kwa ukoloni barani Afrika. Wadigo ni moja watu waliofikwa na wageni hao ambao ndio wakoloni. Ni wakati wa koloni wanaingia maeneo ya wadigo. walikuta wadigo wakiwa na maisha yao na uongozi wao. Na hata wakiwa wanaandika habari za watu na maeneo hayo waliwatambua kama wadigo. Ukweli ni kwamba kabila hili la wadigo lina historia kubwa sana lakini kwa kuwa mkoa wa Tanga kuna makabila mengi ambayo yametoka katika yametoka katika kabila moja ambalo ni Wazigua hivyo asili kubwa ya historia wa wadigo iliumezwa na Wazigua kwa upande fulani hivi kwani tunapozungumzia mkoani wa Tanga tunazungumzia Wazigua ambayo waligawanyika katika makundi yake yasiopungua matano yaani Wazigua wenyewe wasambaa waluvu na wa kwa mujibu wa masimulizi ya wazee wa baadhi ya wataalam kama wakina Nkondokaya na Kayamba walisema kuwa wadigo wanatokea hama wanaishi nchini Tanzania na wengine wanaishi nchini Kenya hasa eneo ya Magodi na Shungwaya na walihama huko na kuja Tanzania kutokana na vita vilivyowahi kutokea kwenye miaka 1700. Vite hivyo vilikuwa vikihusishwa koo mbali mbali za wagala na makabila mengine ya huko Kenya hasa, hasa hasa kabila la Wakamba na bila kusahau vitawa waturukana na Wadandi. Asili ya kabila hili la Wadigo linazua mjadala mingi sana. Mijadala hiyo inazuka kwa kuwa tumetokea masuala mengi juu ya asili ya jina Wadigo. Lakini tukirejea maandiko ya mkondokaya na masimulizi ya wazee mbali, mbali huko Tanga wanasimulia kuwa neno wadigo linatokana jina la mtu mmoja alifahamika kwa jina la Digo au Dibwa na inasimuliwa kuwa mtu huyo alikuwa maarufu sana na hata siku alipokufa watu waliamua kupaita eno hilo kwa Mdigo na hivyo wageni wa watu wengi waliotambua watu wa maeneo hayo kuwa ni Wadigo wakiaminisha kwa yule mtu maarufu hivyo jina hilo likakuwa na kuenea na hata watu hao walijitambulisha kwa majina hilo hivyo miaka baadaye kutambulika kwa jina la Wadigo ikimaanisha kuwa ni watu wanaopatikana eneo la kwa mzidiigo na kwa kuwa Watu hao walikuwa wanaishi pamoja na mila na zao zinafanana wakaamua kuitwa wadigo. Na hata wageni walofika hapo waliandika hivyo na hata wazee kusimulia hivyo kwa watoto wao. Kumetokea masimulizi mengi juu ya asili ya jina hilo, Wadigo lakini kurejea maandiko. Hivyo miaka baadaye kutambulika kwa jina la Wadigo ikimaanisha kuwa ni watu wanaopatikana eneo la mzedipo historia ya Wadigo haina la ziada kumbuka msimulizi na mwandaji ni mimi Fatna Sulemani mpaka kati mwingine kwa heri kwa sasa